Biz filqələr dərsində, yəni keçən dərsində artıq yəni müətəzilər filqəsini qutardıq və dedik ki, bu müətəzilər filqəsi, yəni başqa filqələr kimi yəni bu günlərdə yəni onların xüsusi bir dövlət olmasa da, xüsusi bir necə deyərlər, ə e, olmasa da ancaq an, an, bu fikir, bu əqidə, bu mənəhc isə, yəni bu gün yəni, bir çox yəni müsəlman dövlətlərində mövcuddur. Hətta bəzi dövlətlər bu müntəzihlərin içində necə deyirlər, e, əşarə əqidəsi bu, biz əşərilərdən keçəcək, onların yəni mənəclərin əqidələrini yəni özlərinə rəsmə olar, yəni qəbul edir. Hansı ki, məsələn, bu yəni, indiki Suriya dövləti və başqa dövlətlər var, onlarda yəni dövlət səviyyəsində əqidə, yəni əşarə əqidəsi, yəni onlar yəni dövlət şərisin əqidi artıq əşarə əqidəsidir. Hansı ki şey, bu da ən batıl əqidələrdən. Düz yəni bahanda əşərilər, yəni mütəzillərdən də bir az daha yəni, yüngüdlər. Çünki əşərlər heç olmasa yəni yeddi sifəti, ispat isbat eləyirlər. Başqalarının yox, salalahusun yeddi sifəti yəni isbat eləyirlər. Sonra onlar Qurana xalq quran demirlər və baxımdan da inşallah bugünkü günki biz əşərlərdən danışacağıq. Və ümumiyyətlə əşərlərin yəni, onların zuhuru haqqında danışanda demək lazım ki, onlar ümumiyyətlə ən birinci əşarilər Demək olar ki, düz Əbu'l-Həsən adı ilə bağlıdır və bu Əl-Həsən Əş'ari, yəni Mu'təzili idi, yəni idi. O Mu'təzildən sonra, yəni İbil Külləbin mənsəbinə keçmişdir. Bin Külləbdən də sonra o, yəni Sələfi-sālih əqidəsinə keçmişdir. Və bu əqidə ümumiyyətlə, yəni Hicrətin üçüncü cü əsrində, 3-cü əsrdə, yəni, gəlmişdir. Hansı ki, bu həqiqətdə isə, bu həqiqətdə isə, yəni Əbūl-Həsən Əş'ariyə bağlıdır. Çünki dedi ki, yəni Mu'təziliyə bağlıdır. Nə e, hansı ki ə Vasili bin atanın hesab al-Basrin məddəsinin təşkil yəni ətizəl üz döndərmək idi. Rafizili dedi ki, haqqdan üz döndərmək idi. Xavazə demişdi ki, xuruzandır. Yəni ki, hakimə qarşı qalxmaqdandır. Yəni hər bir filqəyə münasibət qoyulur. Yəni onun istər fəilindən, istər onu inşə ediyəndən, hansı ki, bəhailə demişdi ki, məsələn Darani'nin adı ilə bağlıdır. Həmsinə dedi ki, İsmailiyə İsmailin adı ilə bağlıdır. Dedi ki, 12 manlıq, yəni 12 manla bağlı Və bu filqə də Həsən Əbülhəsən Əşəriyin yəni adı ilə məudə. Yəni bu Həsən Əbülhəsən Əşəriyə, yəni nəz Ona intisab olunur, ona nisbət olunur. Hansı ki, yəni, o həqiqətdə yəni çox savatlı idi, çox ağıllı idi, həmçinin də axtaran idi. Ancaq baxmayaraq il anlarında o yəni bu mütezil əqiləsinə yəni dönmüşdü. Və onun özü də yəni, mərhələrdən mərhələlərdən və 3-cü mərhələsi də onun yəni əhlüsünnəni yəni mərhələsidir. Əbüləsnə Şəəri özü ümmiyyətlə Əli ibn İsmail Əşəri, onun adı əslində Əli ibn İsmaildir, yəni Əbülhəsən onun ləqəbidir. O özü hicrətin 250-ci və bəzən də gəlir ki 270-ci ilin doğulmuşdur və 330-cu ilin də yəni dünyasını dəyişmişdir. Bu ümmiyyətlə özü necə deyirlər Mu'təzili alimi olan Əbu Ali el-Cəbail əl altında, yəni müəllimliyi altında, yəni təhsil almışdı. O onun ilk müəllimi də olmuşdu. Və o da tamamilə, yəni Muhtəzilənin əqidəsini, yəni qəbul eləmişdir. Və o anca özü özündə isə həqiqətdə, yəni çox ağılıydı, idi, çox dərəkalı idi. onun fikdə də, də dəlilləri var, fikdə də onun rəyləri var. Həmçinin də onun, yəni əqidədə onun rəyləri var. Hansı ki, o, yəni Muhtəzilə çıxıb, yəni əşərilə tərəf, yəni yönəlmişdir. Və onun ümumiyyətlə Bu şeydən üz döndərməsi, üz döndürməsi, onun bir neçə səbəblər var idi ki, o, yəni Mütəzəlin üz döndərmişdir. Əvvəllər o yəni, öz müəllimlə, yəni, yəni çox dedi ki, o ümumiyyətlə çox zəkalı idi, çox yəni savatlı idi. Həm fiziki tərəfdən, həm ədəbiyyat, həm Quran tərəfdən. o dir, bir gün həmin bu cəbə, yəni özü müəllimindən sual verir və dedi, "Əgər görüşən üç qardaşlar və o qardaşlardan biri Abiddir, Salihdir və biri Balazadır." Və üçüncü də fasiddir, yəni günahkardır və yaxud nədir, nə? onların yeri haradır, birinci dil cənnətdir idi. Yox, o sual verir ki, deməli üç dənə insandır, üç qardaşdır. Biri abiddir, zahiddir, salihdir, biri körpə uşaqdır və bir də deyik ki, nədir? Bir də bir böyük qardaşlar da deyik ki, günahkar işlədəndir, yəni kafir, müşrikdir. Yaxşıdır, bunlar ölsə bunların yeri hara olacaq və əli cəbəkdir ki, ancaq onlardan birinci zahid, abid olan, o dir cənnətə gedəcək. O deyir cənnətdə dərəcələri var. Amma deyir, o insan ki, üçüncü qardaş şansı ki, hansı ki, necə deyirlər o ki, yəni, günahlar azadlar işlətmişdi. O da deyir, e, artıq necə deyirlər cəhənnəmdə olacaq. Ancaq deyir bəs o qalı, körpə uşaq necə? Ona deyir sağlamlıq olacaq. Yəni deyir ki, yaxşı. Əgər deyir, o balaca uşaq o zahidin, abidin məqamına qalxmazsa onda necə olacaq? Deyir, ona verilməyəcək. Ona verilməyəcək, deyəcək ki, sənin yerin buradır. Deyəcək, ya Rəbi, niyə görəsən? Yəni, bu, Əbul Həsəm bunu sual verir, öz şeyxına bu cür sual verir, öyrək öyrənməsi. Vədir, həmən o balaca uşaq deyəcək ki, ya Rəbi, bəs sən məni niyə çox yaşatmadın ki, Mən də o qardaşım kimi yaxşı aməllər eləyib, mən də onun dələsən satım. Onda deyir Allah Subhanahu on deyəcək ki, mən bildim ki, yəni sən xətalar eləyəcəksən, ona görə mən sən ömrünü kəsdim ki, yəni sən günahlar iş etməyəsən. Onda deyir böyük qardaş dedik ki, ya bəs məni bildim, mənə nə imkan verdik mən o günahları işlədim. Və bunu deyəndən sonra deyir həmin adam nə idi? Əli Cəbədir susdu qaldı. Artıq o deyir, yəni bir söz də bilmədi. Və bu cür, düz, bu Abul Həsənin onun arasında olan yəni, bir hivarə idi, yəni, diyaloğu idi, yəni, bu həqiqətdə bu insanın zəkəsində dələt edir. Çünki insan ağıldan çox şey danışa bilər və bu həqiqətdə də mühatəzilərin də yəni, dinin üsulları bulunandır. Və onun əqidəsinə gəldiydə isə, dedir ki, Abul Həsənin şəhəri özü ümumiyyətlə, yəni mühatəzilə əqidəsin, çünki onun ən birinci müəllimi, bizə deyərlər, Əli Cəbəy idi. O insan deyir ki, 40 il idi bu insan bunun üzərində yaşayırdı, yəni müəttəzli əqdəsinin üzərində yaşayırdı və bir gün deyir o insan deyir, bir neçə müddət evindən çıxmadı. Evin, çünki o insanın yəni, müəttəzliyidən, kulləbin əqdəsindən, kulləbdən də, əşrərin əqdəsindən keçməkdə əsas ə, məsələdə də, yəni hadisə də məşhur hadisəsi var ki, deyir, o deyir, bir neçə müddət evindən çıxmadı, Biz bəzi zivayətlə gələb ki, bir ay, iki ay evindən çıxmadı. Vədir artıq deyir, yəni bir neçə aydan sonra o evindən çıxdı, evindən çıxdı vədir artıq cümə günü idi və gəldi cümədən sonra minbər qaldı və dedi. Yəni bu onun danışığıdır ki, onun kitabında bunu danışdırır ki, ey Yəhənnəs, mən Arafəni, faqat Arafəni, və mən ləm ya'rifuni ya fə ana bi nafsi ana fulan ibn fulan kunt aqulu bi xalq al-Qur'an və anna Allah təala la yura bil la yura bil absar və anna af'alu şerr مقلع متصد للرد على المعتزلة المخرج للفضائه معشر الناس إنما تغيبت عنكم هذه المدة لاني نظرت فتكافقت عندي الأدلة ولم يترجع عندي شيء على شيء فاستحدث الله تعالى فهاداني الى اعتقاد ما اودعته كتب هذه وانخلعت من جميع ما كنت اعتقد كما انخلعت من ثوب هذا وانخلع من ثوب كان عليه ودفع الناس ما كتب على طريقه الجماعه من فجاهه والمحدثين yani bu onun meşhur sözüdür Və deyir, artıq yəni, bir neçə ayənin evində qalınan sonra cümə günü idi və cümədən sonra minbəli qalxdı və dedi, Ey insanlar, məni tanıyan tanıyır, tanınmayanlar isə mən özümü daha yaxşı tanıram. Məndir, filan kəsin, oğlu filan kəsəm. Mən deyir, indiə kim, deyidim ki, Quran məxluqdur. Quran məxluqdur, Allah subhata gözlərin görsəmdir. Və mən deyidim ki, şər əməlləri insan özü yaradır, mən özüm yaradıram suy biz mötəzilə də danışan demiş. demişdir ki, onlar deyirlər ki, e, pis əməlləri kim yaradır? Qullar özü. Və ona görə də bu mötəzilələri, yəni məcusilə, bu ümmetin məduslər, məcusiləyə oxşadı bu həçi, çünki onlar deyirlər ki, iki ilahı var. Bir ilah yaxşılığı, bir ilah da pisliyi verir. Və bu da Əbu Nehsan deyir ki, "Və deyil məni tanıyan tanısam mən Fıran cin oğluflan gəsəm və mən deyir Qurana, yəni Quranın məxluq, olduğunu dildim. Və dedim ki, Allah Subhanahu gözlə görsəmir və Allah Subhanahu ilə Ə, yəni pisəmələri yaratmır, pisəmələri insan özü özü üçün yaradır. Və mən bu dediklərimdən dil peşmanam, onlardan üz döndərəm və xala mötəz illikdən çıxmış onların, yəni biabısımdan rədd qaytarıram. Və deyir ey insanlar, mənim deyir sizdən bu müddət, yəni yalınma yayılma səbəbi ondadı ki, mən dil artıq çox fikirləşdim, çox götür-qoyladım. Vədir artıq məndə heç bir şey, yəni üstələmədi. Mən də Allah, yəni heç bir rəy müstəc üstə gəlmədi. Çünki o insan ki, artıq gəl, yəni bir neçə suallar vermiş öz müəlliminə, həmçinin də artıq demiş ki, o zəkalı insan idi. Yəni oturub fikirləşib və deyir, mənim artıq məndə heç bir rəy üstünə düşmədi. Heç bir şey məndə racih olmadı. Yəni bir şey üstələyə bilmədim ki, bu düz yoxsa bu haqdır. Mən deyir, Allah u səmadan hidayət istədim ki, Allah u məni hidayət eləsin və Allah u bu etiqadlar hansı ki, etiqad elədim, Bu dəylə hansı rəylər dedim. Əyində bu çıxartdığın paltar kimi orağıları da özündən çıxadıram və digər sonra əyində olan paltarın çıxadır. Paltarın çıxadır. Bu əməllərlən tamamilə tövbə elir. Və deyir ki, mənimsə isə etiqad edəyim, dediklərim isə yazdım bu kitablardakı ki, hansısa bir kitablar, yəni əhlüsünnənin, yəni vəhlüsünnənin və alimlərinə və fəqihlərinə uyğun olan bir rəydir. Və həqiqətən də, yəni bundan sonra Əbülhəsənə Şəriəyüsün, yəni əhlüsünnə yəni mənhecində yaşamacaq. Düzdür? Bəziləri iddia elirlər ki, Əbülhəsən tövbə tövbe eləmiyib, o dil el-əşəri olaraq da qalib, amma həqiqətdirs onun tələbçiləri, onun dalınca onu, onu görən içində onun kitabları onu göstərir. Həmçində onun dalınca gedənlər də onu göstərir ki, həqiqətən Əbu Hüseyn tövbə elib. Düz onun üç mərhələsi var. 1-ci onun ətizəli, mütezəli olması idi ki, Yəni ona ehtisab olunanlar bu günə kimi yəni o mənhecizə qalıblar və bəziləri onun ikinci mərhələsində, onun davamçıları hansı ki onlar yəni əşəriyyədədir, hansı ki əşəriyyə dedi ki, onlara baxanda bir az yüngül üçün ki onlar, yəni müətəzilələr baxanda yeddi sifəti isbat edib o həyatdır, elmdir, və qudradır və iradə və eşitməy və görmək və danışıq. Yəni bu yeddi sifəti əşərilər ispat edirlər, başqaları isə al, is, yəni əşərilərlə tamamilə yəni tə'vil edirlər. Və bəziləri də etiqad elə ki, yəni Əbu Hüseyn tövbə eləmir, amma həqiqətə isə, yəni tarix kitablarında, həmsinə Əbu Hüseynin özündə kitabları, həmsinə on, davamçılar da onu göstərir ki, yəni bu gün də yəni Əbu Hüseynin yəni haqq üzərinə getməsini iddia edib, yəni, onun yəni əhlisünnə mənhecində olan davamçıları var və bütün bunlar da onu göstərir ki, həqiqətən də, yəni o tövbə eləyib və həqiqətən də, yəni müəteziliyyən əqədəsindən, yəni uzaqlaşıb. Və həqiqətən, yəni, bu da yəni bidət əhlinin mövqeyidir. Bidət əhlin halıdır ki, və ümumiyyətlə bidət əhli əgər, yəni həqiqətən bidətə dəvət edənlər olublarsa, yəni öz bidətlə şiddətli olublarsa Onlar bu günlərdə yalnız yalnız tövbələmə onlara yetmir. Onlara tövbələmək yetmir çünki Allah Son buyurur ki: "İllə təbu və əsləhu və bəyana". O kəstə ki tövbə etdilər və bəyan edə və islah eləsinlər. Hansı ki, biddətələ əgər hansısa bir qəomdə falan bir bidəti yayıbsa, əgər o tövbə edəcək mənim tövbə edədim çəkilsə, onun tövbəsi tövbə deyil. Onun tövbəsində 3 şərt var. Yəni biz buyurur ki, həmən o şərti var. Hazır şərt ki, o ki, birinci və ikinci şərt o ki, o bəyən eləsin, gəlsin filan qövmə, ey qövm, mən demişdim bu belədir, əslində belə deyil, düzü budur, mən səhv eləmişəm, böyük üçünləri islah eləsin, yəni ifsad elədiyi islah eləsin, gelib hansı qövmdə ifsad eləyibsə geç onlara islah eləsin, bunu bu eləməlidir, aydındır və düzü bəzi yəni, müasirlərdən də, E, İdeya Norvaçiyə o nə bəyanatına istinad etsə, siz tövbə eləsə, dil tövbəsi qəbulu. Ancaq insanın, yəni boynuna düşən nədir, boynuna çən odur ki, insan bəyan eləməlidir, bildirməlidir ki, düzdür, bəyəndə o deməli deyək ki, bu gün kimisə nəsə bidət eləyirsə dursun. Yəni cümə gün minbərə dursun, mən bidətçiəm, mən biləmirəm. Yəni o e, lazım deyil hamının qabanda dursun desin. O kimin qabanda durub onu. Kimək ki, o bidətin yayığı? Kimə ki, iftisad edib, o bidəti yerdibsə, həmən o insanları o aydınlaşdırmaq. Ancak ki, dursun, yəni onu tanımayanların qabanı dursun, deyəm ki, mən filan gəsam, bidəti, yəni belə eləyəm, bu artıq, yəni olmaz, çünki o, o insanları o bidəti gətirmib, aydındır. Və bu əşərlər barəsində inşallah yəni, gələn dərsəni tamamlayarıq. Çünki az bir şey qalır onların əsas, necə deyərlər, alimlərindən, orayı tutub gedənlərdən. Ondan sonra onun əşərlərinin Allahın Bu ikimi özünün inşallah gələn dərs tamamlayaraq Allah, və düzünə Allah bilir, qasal əli Muhammedin və alə əli Muhammedin. Ümumiyyətlə, yəni bazılardan biri yazıb ki, cənnətə hamı təqribən 33 yaşda, 300 yaşdadır və uşaqlar neçə, uşaq kimi cənnətə düşən orada neçə yaşda olur və orada bəlkə yub ailə qura biləcəkmi? Düz-ümmət bu körpü uşaqlar baləsinə alimlərin, hətta İbn, ibn, ibn məsələdə rəyləri var. Yəni onlar deyirlər ki, yəni o körpü uşaq yəni geri körpəliyindən, yəni cənnətə düşür. Düz o cənnətdə böyümürlər. Sadəcə o cənnətdə onların mövqeləri nə olur? Bəzə də ki, onlar öz valideynlərinin yanında olacaqlar və bəzə də ki, onlar, yəni cənnətin, yəni şahsədən cənnətin, yəni qulluqçuları olacaqlar. Hər bir halda, yəni düzü, yəni onları da, yəni, də yəni istiad həm olsa da, yəni Raci odur ki, onlar cənnətə düşəcəklər, ancaq böyüyəcək, böyüməcəklər, yəni alimlər əyinə görə onlar yox, yəni böyüməcəklər, yəni düşdükləri yaşlı da olacaqlar, çünki onlar yəni, bu dünyada müqəlləf deyilirlər.